U vremenu punom košmara, laži, zabude Mnogi traže sreću, ali na pogrešnim ratima kucaju O, ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez Islama Świadodło noc Joś nie kasno Joś ci serce kuca Pokaj się Joś bo Joś bo Joś bo Joś bo Joś bo Joś bo Joś bo Joś bo Joś bo Joś Poznaj Islam. Upoznaj swoga poslanika. Ja volim mog poslanika. Man aslama yaslamu sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj swoga poslanika sallallahu alaihi wasallam. Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. alhamdulillahir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 Vjernici, iskreni pravi mu'mini imaju najljepši uzor, a njegova dijela i riječi nikada nisu dolazila u kontradikciju. Al-Rushanuhu u 21. ajetu sure Al-Ahzab kaže slidu billah, Laqad kane lakum fi rasulillahi usvetun hasanetun liman kana jarđullahe valjevmal ahire wa zakarallaha kathira. Vi u Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ima uzor za onoga koji se nada Allaha voj milosti i nagrade na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Allahšan je odabrao poslanika sallallahu alejhi ve za plemenitu misiju koja je u isto vrijeme milost ljudima kao što je milost i on sam kao prenosilac istine. Slanje poslanika sallallahu sellem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 Poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, koji je bio izložen raznim neprilikama od strane mušrika, mnogo božaca, Mekke, neki vjernici, neki njegovi ashabi su govorili da na mušrike prizove Allahu Želešanu u srđbu, a on to odbija jer nije poslat sa tim ciljem. A nebi Horeira, radijallahu anhu, anahu qila li rasulillahi, sallallahu alaihi ve sellem, prenosi Abu Huraira radijallahu anhu da je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem udvu ala al mushrikeen trajika aznu uništenja mushrika od Allahovog pa je šanu Allahov poslanic je pa rekao inni lam ubaat laanan wa innama buitu rahmah pa poslanik sallallahu alejhi ve odgovorio ja nisam poslat kao onaj koji proklinje već sam poslat kao milost ljudima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 Etimološki ibadet znači pokornost i poniznost, ta Ibn Taymi je u poglavlju o ibadetu kaže din ili vjera sadrži značenje pokornosti i poniznosti, a obožava Allah lešanhu i njemu se pokorava, to jest pokorava mu se i predajemu se, pa vjera Allahova je čisti ibadet pokoravati se i biti poslušan samo njemu.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 ابن عاص رضي الله عنهما ككدا يوردي فيتي سوي животаي سوي اباوزه عن عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت بلا رنا سي عبد الله بن عمرو الله عنهما دوشا يكد مني بالرسول الله عليه وسلم رك Obavješten sam da provodiš noći u ibadetu a da da ne postiš. Rekoh da. Kale, fela tef'al kum va nim va sum va aftir fa inna li jesedika alajka haqqan va inna li ajnika alajka haqqan va inna li zauđika alajka haqqan va inna li zauđika alajka haqqa. Reče, nemojte ostalno činiti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 Fa inna bi kulli hasanati na ašra amthaliha, kullu. Možda će se tvoj život uduljiti, pa ti je dovoljno da postiš od svakog mjeseca po tri dana, jer svako dobro djelo će biti desetorostruko nagrađano pa je to post cijelo vrijeme. Kal fašaddadtu fašaddada alejje, fa kultu fa inni utiku vajre zalik, قال فصم من كل جمعه ثلاثه ايام يا ja sam bio uporan i rekao sam da mogu podnijeti više pa mi rece posti od svake sedmice po tri dana qala fa shaddadtu fa shaddid alay ta qultu rekao sam da mogu podnijeti više qala fa sauma nabiyillahi daud pa mi je kazao posti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 ده بيو برما njima груб од њега се разбјежали као што лешану говори о томе у 159. ајту суре али имран треће куранске суре седу билллах فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين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 Trans Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ma da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam kazao inna Allah lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayatalliha minkum muttaliun ala wa inni akhidhum bi hujazikum an tahafatu fi an nar nema niti jedne stvari koju je Allah zabranio a znao da će ljudi promatrati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 A lishanu govoreći o postu i o ruhsama odnosno olakšicama koje su vezane za njega. Karistilla, yuridu Allahu bikum ul yusra wala yuridu Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Imam Ahmed prenosi od Amira ibn Urve da su ljudi došli da pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem govoreći: "O Allahu poslanice, imamo poteškoće u tome i tome, a on je kazao inna din Allahi yusr. Allahova vjera je u lahka i to je ponovio tri puta. Poslanik sallahu alaihi wa sallam više puta govori svojima shavima, a ja ću ovom prilikom navesti predaju koju biljaži Buharija u Sahihu, a prenosi je Anas ibn Malik. Ananas ibn Malik, anna nabija sallahu alaihi wa sellem koli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 Kada su židovi došli kod poslanika, sallallahu alaihi sellem jedne prilike, kazali su mu Es samu alaih, neka te zadesi smrt ili otrov na tebe. Poslanik, sallallahu alaihi sellem odgovara, ve alaikum i Kada je to čula Hazrete Aisha, radijallahu anha, kazala je Neka vas zadesi smrt i allahovo prokledstvo, pa poslanik, sallallahu alaihi sellem kaže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 šesti ajet iz sure Al-Ma'ida, jel al-Rushanu kaže, sredo billah, ma yuridu Allahu lijađale alaikum min haraj. Allah ne želi da A u 28. ajetu sure An-Nisa, četvrte kuranske sure, uzvišeni gospodar kaže, sredo billah, yuridu Allahu an yukhafife ankum wa kuliqal insanu da'ifa. Allah želi da olakša, a čovjek je stvoren kao slabo, kao nejako biće. Takođe postoji mnogo hadisi koji postiču na olakšanje i udaljavanje od žestine i pretjeranosti, a ja ću navesti neke od njih. Zabilježeno je da Poslanik sallallahu alayhi wa kada bi god bio u mogućnosti da bira od dvije stvari, on bi odabrao lakšu ako nije bila zabranjena.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 Prenosi Ibn Mesud radijallahu anhu da je jedan čovjek došao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i kazao u Allahov poslaniće ja kasnim na sabah namaz zbog toga što taj i taj dulji u namazu, odnosno zbog toga što imam koji predvodi džemat dulji sa učenjem. Fema rejtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fima vaidatin ašedde gadaban minhu javma idhin thumme kal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 Alaushan, koji počinje od 25. ajeta, govoreći o pozivanju u čistu Allaha u vjeru, kaže: "Stid billa, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mawaizatil hasanati bajadilhum billati hiya ahsan." Na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj. Ako pažljivo proučimo i prostudiramo ovaj ajet,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 Hršanhu u 46. Tom, ajetu sure Al-Ankebud kaže, sredbillah, ve la tuđadilu ahlal kitabi illa billeti hije ahsan, illa alladhina zalemu minhum va kulu amanna billeti unzila ilajna va unzila ilajkum va ilahuna va ilahukum vahidum va nahnu I na najljepši način, ne sa onima koji su nepravedni,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 Takula lehu kaulenlejjinen lelehhuujete dekkau av jahša pa mu blagim rijećma govorite ne bili on razmislijo i ne bili se on pokajo. Alošanhu od nas traži umjerenost u svemu pa i kada je u pitanju materijalno dijelljenja ili davanje očema Alšanu govorju 67. ajtu Suje AlFqon izzubillah. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَالِكَ قَوَامًا I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. Buharija prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sellem kazao Kada počnem sa namazom, ja poželim da oduljim namaz, ali čim čujem plać djeteta, ja skratim namaz, kako bi olakšao đječoj majci Muslim prenosi u svome esahihu da bi poslanik sallallahu alejhi ve kada bi učio Kur'an predvodeći ljude u namazu radio radije učio kraće nego duže ajete iz Kur'ana a Aisha radijallahu anha kaže poslanik sallallahu alejhi ve bi pokretom ruke upozoravao ljude od pretjerivanja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 To se nije dopalo njegovom društvu, pa su spomenuli taj slučaj poslaniku s.a.v. koji je kazao Amre, klanjao si sa tvojim drugovima nečist, klanjao, klanjao si Dunub a Amr ibn As radijallahu anhu je odgovorio Sjetio sam se riječi uzvišenog gospodara Vela taktulu nefse, vela taktulu anfusekum inna Allahe kane bikum rahima Ne ubijajte sami sebe, zaista je Allah prema vama milosti. Ovo je 29. ayet suri An-Nisa, pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam samo nasmijao i nije ništa kazao. Kala ibn Umar radijallahu anhu ma safertu me an nabije sallallahu alaihi wa sallam vabi Bakrin va Umara va Uthmana fa kanu yusalluna dhuhran valasra rak'ateyni rak'ateyni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 gdje putnik i bolesnik imaju pravo da mrse u toku Ramazana a poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Allah voli da se koristite, olakšit kao što mrzi da isto da činite grijehe, a ovaj hadis prenosi Ahmed a nebi Horejre, nebi sallallahu alaihi wa sallam prenosi Abu Horejre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao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 alla ukhbirukum 'anil thalathah kada ayyuslanin sallallahu alayhi wa sallam zawarshi al on hun uqita huchitali da was ubawiyestim o avoj trojici ljudi am ahaduhum faawa ila allahi faawa allah wa ammal akharu fastahya fastahya allah minhu wa ammal se tice prvog covijeka Onoga koji je sjeo u halku na slobodnom mjestu, on se približio Allahu i on se njemu približio. Onaj koji je stao, koji je sjeo iza halke, on se postidio i Allah ješan mu se njega aposidio. A što se tiče tiče trećega, on se okrenuo i Allah se od njega okrenuo. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na putu sa ashabima, pa kada su zastali da pripreme hranu,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 فazio esiroma hai i utom smislu je i sledeca predaja koju prenosi Abu Amama radhiyallahu anhu Inna aqbata awliya'i indi la mu'minun khafiful hadhi dhu hadhin min as-salahi ahsana ibadata rabbih wa yata'uhu fi as-sir wa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 od sedamdeset i nekoliko stvari. Najbolja je nema drugog bogasem Allaha, a najmanja je uklanjanje onoga što smeta na putu, a dio imana. Prvo si Jenas Malik, radijallahu anhum, sjedili smo kod poslanika sallallahu alaihi vasallam kada je kazao, sada će se pojaviti jedan čovjek kod stanovnika džennata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 ve khaliqin nasabi hulukin hasan. Boje se Allahama gdje je bio, poslije učinjenog lošak dijela učini dobro, jer će ga ono izbrisati ili je pose ponašaj prema ljudima. Upitan je poslanik sallahu alaihi wasallam šta će ljude najviše uvesti u džennet i vatru, pa je odgovorio Al džennet fa kal takvallahi ve husnul huluk, huluk. Najviše će u džennet ljude uvesti takvaluk, odnosno bogobojaznost i lijepo ponašanje. Vesujlan ektarima yudhilun nasen narfa kale el femu val farž, pa je upitan šta će najviše ljude uvesti u vetru, pa je odgovorio uvešće usta i stidna mjesta. Braćo sestre, budimo od onih koji olakšavaju drugima, a ne otežavaju. Budimo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 بل من استطفا بل يضم القاصدنا